mentre no hi hagi resposta per part de ningú però una resposta que sí és resposta és a dir, no... Eh, a veure, la bona intenció de tothom tots en sabem de bones intencions i sempre hi ha hagut, a veure, la bona fe i és, i nosaltres tenim esperances però clar, el temps passa fa molt de temps que l'AVE està construït i l'estació acabada i el que demanem és, doncs, això un, una, una mida de seguretat tan important que s'han fet moltes coses en rodalies a l'AVE, menys importants tot s'ha de dir i, i d'ordre primordial és aquesta cruïlla, que a veure accidents hem tingut uns quants i gràcies a Déu no ha estat cap mortal, no? amb accidents molt lleus, però que a veure no hem d'esperar que hi hagi problemes d'aquest tipus.